וינשל את היהודים מאלות, ואדומים באו אלת, וישבו שם עד היום הזה. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית ה' ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשורי שוחד. וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגלה הקירה, ואת רצין המית. וילך המלך אחז לקראת תגלת פיל עשר מלך אשור דמשק, וירא את המזבח אשר בדמסק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 וירא המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח, ויעל על עליו. ויקטר את עולתו ואת מנחתו, ויסח את נזקו, ויזרוק את דם השלמים אשר לו לא על המזבח. ואת המזבח הנחושת אשר לפני אדוני, ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית אדוני.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 וימלוך חזקיהו ובנו תחתיו